Hoofdstuk 72, 1 mei 2017, om 5 die ochend. Ek het wakker geword en ek voel net so'n dringendheid in my hart, dat Jashoa my roep en toe ek my na nou omdraai en ek in sy liefde en vrede ingin in my hart, wat so'n sachte gevoel is, sien ek, Jashoa Miriam sta nie reg voor my, en hy, hy hou sy hande uit na my en dit is die mooiste, witste, skoenste, reinste hande en hy het ook wit kleren aan, en nou, in hierdie openbaring, lyk het meer manlik as vrouwlik, en toe sit ek my hande in joshua en Yahshua, in Yahshua's hande, en die volgende oomlik, is het asof Yahshua recht boor my beweeg, soos een akrobaat, maar hy druk nie om my nie, en hy, hy druk nie op my hande nie, bedoel ek, hy druk, hy gaan net oor my, en met sy benen recht uit in die licht, en hy hy sta nie achter my, maar hy, hy, hy, hy kom direct so in my in, ek kan dit nie verduidelik nie, hy kom so van achter af, van my rugkant af, loop jasso al, versmelt hy in my in, en ek voel die heerlikste, weer eens dieper nog, dieper gevoel van, die liefde wat ek ervaar, wanneer ek my hart nou om toe draai, voel ek dat die liefde in my hart, nog meer intens word, omdat jasso al so, in my ingekom het en my met hom laat vereenig het. En toes ons saam een bol lig, en ek ervaar ons gaan voor en toe, soos asof hy met ons nou sal loop, en ek hoor voetstappe, en ek sien voetspoor op die, op die grond vorm maar ons is nie eers na by die pad nie, want ons zweef boor die grond. En to raak ek bewis van die natuur hier rondom ons, en, ons is net so een met die lug, ons is net die lug, ek is saam met Jasua sy lug, en, ons beweeg in die vorm van die lug, in elke ding, hier om ons in, in elke ding wat ek sien, ek en Jasua stap in een paakje, natuurpaakje, of paakje in die veld, en dis bome en klippe, en, en, ek ervaar het ons in alles ingaan, alles om ons, om die pad, in die boom, in die, in die klippe, alles, en, Dis vir my, as hy val so baie spaasie is, dis in al die molekielikies, dat daar so baie gate, ek en Jasua gaan tussen en binnen in dit in, en ons vul elke spasie op met ons lucht, wat Jasua in elk geval altyd nog steeds doen, elke oomlik is dit so, maar het is so wonderlik dat hy my daarin gevat het en my so bewis gemaakt het daarvan. Dit voel vir my asof ons daar wegkryp. Dit voel vir my, Yahshua wees vir my eintlik sy wegkrypplek, hoe hy ons mense dophou, en vir ons wat, vir amal, wat niks vermoedend is nie, lyk like amal, lyk like alles normaal, dit lyk like rechtig soos een boom en een klip, maar daar binnenin is Yahshua in hy spasie. dit voel of ons wegkryp vir amal. Of, of vader, wees my hoe hy die mense toets, dier hoe lief hulle vir sy skeping is, en um hy toets sy optrede teenoor elke liewe ding. Hoe gaan jy optree teenoor 'n boom in 'n en 'n klip selfs in, teen teen dinge? Hoe hoe gaan jy optree? Um teenoor die dinge waarin Yeshua is. En in hierdie lig sit Yeshua reg bo, bo oorkant my en dit is asof ons in 'n geweldige groot area sit, maar ons sit in a klip, ons sit in a boom, dis so moeilik vir my om dit te beskryf, ons is in die spaasies tis en in, en, ons sit plat, op ons bode, maar nie op a oppervlak nie, net, net so in die lig, en ja, so a breek brood, en dan gee jy vir my stikkies brood, en daar is so, ook sommer net jening, en ons doop die brood in die jening, maar wat vir my so wonderlik is, is, die teenwoordigheid van die Asua, dis so kostbaar vir my, dat ek kan nie ophou om net na hom te kyk nie, en net, net na hom te staar, met my innerlijke, en net stil te wees, net vir hom, die tyd staan stil, alles staan stil, dis my oomlik, a vastgevangde oomlik, wat net so kostbaar is, en ek kyk net vir die Asua, en hy glimlach, en hy eet, en, hy so menslik, maar so koninklik, hy so wonderlik. En toe praat hy so met my, terwijl hy eet en gesels, en hy sê, die hele aarde en alles daarop verkondig my glorie, en die uitspansel getuig van my bestaan en my goedheid. Die wat dieper wil ingaan en meer wil weet, sal ek alles leer. En glimlach hy so vriendlik en uitnodigend en liefdevol breed en Hy is so mede deelsom en so vrygevig. Dit laat my hart so onzaglik lekker voel, dit, dit, dit laat my so baie leer van hoe ek moet wees. Ek wil so graag soos Joshua wees, sy gees in my net laat uitvloei. En toe was daar een gees, wat ek nou nie genoem het nie, maar toe ek in die Asua aan die paaikie geloop het, en, of gesweef het vir die paaikie, toe het ek hierdie geest gesien in die veld, maar ek wil nie vir hom kyk nie, en baie kere as ek geest te sien in my hart, dan, uh, ek sal nie sê ek ignoreer hulle nie, en ek is bewis van hulle, maar ek kan niks aan die feit doen, dat hy daar is nie, en as ek so iets sien, dan weet ek, dis iets, dis a rede daarvoor, Ja, Soa wil vir my iets wys en dan draai ek maar net na Joshua toe en dan weet ek op die regte oomblik sal hy iets sê. Hy kan homself die gees wegjaag. Uh, vader weet alles. Hy weet van daardie gees, maar die, die gees wat ek gesien het was is deel van die natuur en hy moet ook daar wees, dit want ek bedoel hoe anders kan ons dan nou die siele leer verklaar want daar moet mos slegte gees te wees waarin dit vas alles wat vasgevang word in die skepping. Hulle is teenwoordig en toe sien ek weer hierdie slechte gees. en hy lyk soos hierdie aliens, wat hulle nou vir ons wil vertel, van ander planeet afkom, wat vader my al ook self gewaas het, dat dit die bose geest is, wat onder die aarde is, hulle het lichaam, want daar is baie kreatuur, wat van ons nie weet nie, en hulle is onder die aarde, en mense het, dier hulle bose verlangens, en hulle bose geeste, wat hulle oproep, en hulle bose werke, soveel, van die kreatiere al, uh, laat opkom, uit die aarde uit, en dis waar hulle vandaan kom, en ek het gewonnen, hoe kom ek hom sien, maar ek weet, dat jy so, alles beplan, dat hy alles weet, dat alles in beheer is, en to sien ek, dat die eilien ding, le daar, en die mire vreet om, en sku om uit, en to sê jy so af my, hy is die vernietiger, die virus, hy wil onderwees, hy wil nie dienie, en op soe manier word hy gedwong om te dien, as kost vir die mire, en die uitscheiding van die mire gaan weer onder die grond en in, en word verwerk, joshua is so kostbaar vir my, hy is so mooi, en ek is so dankbaar dat ek kan getuig van hom, ek is so dankbaar dat ek dit net kan vertel, al bereik het net een persoons oore, wat, wat bly is hier oor saam met my, As jy as sove mens kyk, dan voel het of jy hele weese soos een donderslag dood wil gaan van skok en verwondering van hoe mooi hy is. Maar dan besef jy, daar is die dood by jy as nie. So dit wat jy nou eindelijk gevoel het, is eindelijk meer een donderslag van lewe. Een donderslag van liefde, een donderslag van, o oh, ek noem het een donderslag, maar het is een salige slag wat die mense so'n ruk en so skok en jou niewe mens maak en dit is hoe ek voel wanneer ek na jou so kyk en daarom wanneer ek, wanneer ek geeste en dinge sien wat my wat my bang maak, um, ek word nie meer bang vir hulle nie. In die verlede as ek een bose gees gesien het, dan het ek opgevlieg en met my hart na jou so toe gehaard lop en gesê, Vader, ek het hier die lelijke gees gesien, bla bla bla, ek is so bang en al so'n dinge maar nou, Vergeet ek van die gees elke keer en ek focus op Jasua, dat hy prachtige, lekker slag van sy liefde in my hart slaan, my tref. En vergeet ek van die gees. En dan, ek weet, dit is die kooiste, dit is die grootste wapen wat jy kan hee, om net na Jasua toe te draai. En nie eers met om te praat oor die gees nie, hy weet moos van die gees. Draai net na nou om toe en voel sy liefde en drink, en sy liefde in, en vergeet net van die boosheid, en hy sit my jylle wees soe aan het bewe van opgewondenheid, en hy soe intens, en ja, soe, wat soe mooi is ook van hom is, hy is vir elke persoon soe lief, en hy kyk vir jou, asof jy die enigste persoon is wat bestaan, asof jy die enigste persoon is wat hier recht voor hom is, en hy het jou so lief met dieper liefde as wat een man en een vrou mekaar kan liefhe op aarde, en dit voel rechtig asof hy net vir my lief is, en hy kyk my recht uit in die oe, en hy weet alles van my af, en ek is sy beminde, en dit maak net meer liefde in my hart wakker, en dit is so fantastisch, en dan is ek so blij ek om te weet, dat hy so vir alle mens en so kyk wat om lief het, dat hy vir amal lief is, dat hy verlang dat amal so met hom sal verkeer en dat hy nie my voortraak of net vir my so lief is nie, maar hy so liefdevol, hy kan nie anders wees as wat hy is nie hy is net die toppint van liefde en toe gee hy so vir my a houtbeker met iets in om te drink en drink dit, maar ek hou nie op om vir Joshua te kyk nie. Ek kyk net stip in Joshua so aangezig en dit is my die toppunt van van lewe, die toppunt van die oomlik. Ek sal vir altyd so wil sitte net met hom gesels, net so altyd na Joshua kyk. Toe kom daar die volgende oomlik oorals op my hande en arms en waar ook al my hele lichaam, kom daar so my bloedrooi blomknoppe uit wat oopgaan en dit is die mooiste, mooiste roose. En Al die roze is so, is die selfde roze wat ek in die vorige hoofdstukke beskryf het, waar ja so as woord op die blaarkie staan. En, hulle dra sy woord in hulle weesens, dit is kostbaar vir my, en, terwyl ek hier die roze sien kom, en die wete net in my, en, dier vaderse invluistering, dier, sonder gespreekte woorde, net, net een wete, net een wete van, een dag, wanneer daar nie meer van vaderse woord beskikbaar sal wees op aarde nie, dier katastrofes of hoe hoekal, of vervolgings waar hulle al ons bybels en woord van vader gaan verbrand, dan gaan ek het nog steeds in my hart hee en ek kan het die wegvat, van my en allemaal wat vaderse woord bestudeer het nie, want, dit kom eind op hierdie roose in my, en ek, ek sien, een botelkie, of een poikie met roos op tafel, en ek ervaar hierdie woeste mense wat in hierdie huis inkom en hierdie mense sy huis duur soek op soek na bybel, en of een woord, enige woord van vader en daar staan die roos op die tafel, en niemand weet dat vader sy woord op die roosblare geskryf is nie en hulle gaan uit die huis uit en hulle het niks gekry en die mense sy huis nie dit het, het net so weet en hom my toe gekom en dat Vader eendag vir my gaan ek gaan rose kan gee vir mense met Vader se woord op en niemand gaan dink dit is Vader se woord nie. O dit is so wonderlik. En toe kyk ek en hier nog steeds vir mekaar en ek sien ook toe nou saam met hierdie wonderlike ding oor die rose sien ek Joshua se so oë vonkel en hy glimlag soosof hy en, en in dit lees ek en sien ek verstaan ek hy sê daar gaan nog baie interessante dinge vir ons kom, groot wonderlijke dinge leen nog vir ons voor maar dis geheime planne wat ons gata uit geniet en rechtig waar die lewe so lekker gaan maak vir ons, maar dit is nog een geheim en ja, so had dit nog nie alles aan ons onthul nie en dit is alsof Joshua dit ook so geniet, dat hy die boze kan uit oorlees, dat hulle een bybel krij in huis, maar hier staan vaderse woord, en dan is dit nie net een bybel, met van genesis tot openbaring nie, dit is sommer alles, elke liewe woord wat vader ooit gepraat het, en dit is so fantastisch, en Joshua lach, en hy sê toe, met die oog op die feit, dat hy oorals en in alles is, En in elke spaasiekie waar niemand eers vermoed dat hy daar is nie. Dat niemand om ooit sal kan uitroei nie. Hulle probeer verniet in so'n oorwinningslag. Ek klaar geoorwin, lach wat sê ek het klaar oorwin. En niemand sal my toch ooit kan doodmakie. Dit is so'n fantastische triomferende gevoel wat ek in my hart kry oor, oor Jasua. En toe praat Jasua verder. En hy sê, Maak nie saak wat jou pad op aarde is nie. Ek is nog steeds met jou en in jou. Ek is tot in die diepte van die hel, anders zou dit nie kon voort bestaan nie. Dit is my genade vir alle siele, selfs die slechtste is. Die hel is my vier oond waar die hardnekkige siele gered word. Hulle kan self kies wanneer hulle genoeg gehad het van hulle slechte levensstijl. Dan eers kan hulle uitkom, maar hulle word nooit weer hulle volle vrijheid gegee, so lang as wat hulle die slechte pad wil volg nie, en dit is die verborge betekenis van vulkane en aardbewings Kyk hoe skie die siele van uit die onderste hel na boe, en word weer vastgevang in vele organismes wat hulle vir jare vast hou. Eers is hulle klein en word in klippe vastgevang wat vorm na soe uitbarsting. Sommig is waai in stof en as die wereld vol, en van, val dan weer na benede om die plante te dien. Hulle is al van die beter soort, Die wie nog baie verhard is, word weer vastgevang in die rotse en moet een oneindige lang tyd daarin bly voor hulle kan oorgaan in die klein alge en fungusplankies wat op rotse vorm. Kyk na die rotse op die berge en in die veld. Die kleren van die plankies boop hulle daai aan dat hulle een niewe beter weesig geword het. So word hulle groter en vorm legene wat een kruising is tussen plante en klippe en meer op bome groei. Hulle is nog meer gevorder as die plankies of die legene op die rotse. En so gaan alles op in my reik tot hulle die vryheid van voels gegee word. Maar selfs die voels is in die dwang fase en verlang daarna om die vorm van die mens te bereik, want alles verlang indirekt daarna om boe uit te kom en te verbeter. Sommiges is net swakker as ander en moet nog met meer dwang geluid word om te besef wat hulle eindelijk wil hee en wat goed is vir hulle. Jylle as mense is oneindig salig, gemeet teen alles wat jylle om jylle sien, en die skipper verlang na dit wat jylle het. Jylle is so geseend, ek is met jylle, jylle kan my beter begryp as alle ander weesens wat onder of boor die aarde is, en ek is met jou wat nog meer as die gewone mens het, insovere dat jy my kan sien en ervaar in jou hart. Een van die dag sal ek nou jou kom in die vlees ook. Amen. Jasua Mirjam sit toe iets wonerlik sags en helder wit oor my kop, en wat oor my gezicht gaan tot by my voete, en hy sê in my so geweldig, hy sê in my ook nog by dit alles, en hy sê, Amen. Toes wil hy vader red dat ek op hy moet skryf, maar al gebeur nog klomp dinge in my hart, en toe sê Jasua vir my, dit is hoofstuk 72 van die kronieke van die moeder.